tidak ada sanusulnya menurut waalaikumsalam warahmatullahi menurut istilah para muhaddithin Faris wa yang kedua diperlukan oleh hadis-hadis mauqud atau palsu. Perbezaannya antara hadis yang dikatakan asalnya tidak ada asal usulnya dengan hadis mauboh yang pertama tidak mempunyai salak sama sekali untuk diketahui diperiksa oleh para muhaddisin. Saya ambil contoh hadis yang terdapat di ikhya nial Ghazali, ta'ala yang luhas malamku tidak ada asal usulnya yang berangkari semata ro lagi ramadhan akan masyhul terangkat itu yang dikatakan hadis raja'ala minal jihad al asdar ila al jihad al akbar, iaitu jihad nafs. Al Imam Al Ghazali Memawakan riwayat ini di dua tempat di kitabnya tersebut. Beliau melaporkan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila sepulang dari peperangan tabuk, beliau bersabda seperti itu. Raja Alamin Al Jihadil Aswar kita kembali dari peperangan yang kecil ilal jihad al-akbar menuju peperangan atau jihad yang besar itu berjihad melawan hawa nafsu hadith ini tidak ada asal-usulnya dia tidak memiliki salat oleh kerana itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimullah Ta'ala di kitabnya Al-Furqan Baila Awliyai Ar-Rahman Wa Awliyai Al-Shaytan Tegas-tegas Maatakan La Aslanatum Hadis ini tidak ada asal usulnya Dan hadis ini Bertentangan dengan Nas Al-Quran dan Sullah Nabi Muliya Alayhi Salatu Wasalam Dan perjalanan para sahabat di mana jihad itu adalah perbuatan besar seseorang yang berangkat dari rumahnya berjihad Fi berarti dia telah mengalahkan hawa nafsunya itu sendiri dan di yang batil ini yang sangat batil ini merendahkan jihad itu sendiri ini salah satu contoh dari hadis yang begitu masyukur yang ada di kitab Ikhya di Al-Ghazali. Contoh yang kedua dari hadis yang maudu' bertembarat di kitab Ikhya. Salah satunya adalah yang baru saja diamalkan oleh sebagian kaum muslimin yaitu tentang hadis-hadis Lisbu Syaban. Beliau membawakannya di kitab itu. Padahal hadis-hadis tentang uh, Lisbu Syaban tidak ada yang sah datangnya dari Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam dia di sekitar hadis-hadis maudu hadis-hadis yang sangat lemah dan seterusnya kemudian di antara hadis-hadis maudu yang terdapat di kitab ihya hadis-hadis yang menaamkan adanya salat harian jadi salat hari sabtu salat hari ahad salat dan seterusnya dan okay. Yang ketiga hadis-hadis yang terdapat di kitab isyak yang derajatnya baik pun salat lemah, yang keempat yang dayif, ah, di antara yang ala sallahu yang salat lemah yang dayif ini merdahulah hadis-hadis yang batil dan merdahulah hadis-hadis yang munkar, ya? di antara yang ada hadis Minta ilmu walau di Cina. Tunduklah ilmu meskipun negeri Cina. Hari Cina tidak sahaja negeri Nabi Muhyiddin, Aleyhi Ssallatu Wasallam. Tapi susulan pun, siaknya pun bukan susulan klan biasa. Kapan dikatakan harus belajar ilmu klan Cina? Ada apa di klan Cina? Karena pusat pelajaran di Negeri di Jazirah Arab. Eh? Ini hadis dikatakan oleh ulama Munkar batil. Dan derajatnya adalah. Salat lemah. Kalau tidak mau dikatakan. Mau bu. Eh? Karena di salat ada seorang rawi yang bernama Abu Atikah. Abu Atikah. Dia ini seorang yang salat lemah. Dan seluruh jalan tentang hadis. Utlubul ilma walawbissim derajatnya lemah salah lemah kalau tidak mau dikatakan maubu Yang terakhir di kitab ihya pun terdapat hadis-hadis yang derajatnya sahih dan hasan. Oleh karena itu bercampurlah hadis-hadis yang tidak ada asal usul dia yang maubu yang salah lemah, yang daif, yang hasan, yang sahih karna al-Qasali rahimahullah ta'ala bukan seorang muhaddisin bukan seorang ahli hadis bukan imam dari imam-imam ahli hadis dan beliau sendiri melakukannya di kitabnya al-Qanun apa kata beliau begini bidha'atin fi 'ilm al-hadis mazjatan ay qalilatan di bawah itu barang daganganku, iaitu yani perbendaharaanku. Ia ilmu hadis di dalam ilmu hadis sangatlah sedikit. Ini ia akira. Kecurangan beliau sendiri tentang keilmuan beliau di dalam masalah hadis oleh kerana itu hadis di kitab Ikhya Al Ghazali sama sekali tidak boleh dipakai Kecuali setelah ada penjelasan dari para ulama yang ahlinya Oleh kerana itu Al-imam Al-Hafir Al-Iraqi guru Al-imam Ibn Hajar Al-Asqalani Telah menyempatkan diri Untuk mengkoreksi hadis-hadis di kitab Ihya'ni Al-Ghazali Didudukkan derajatnya Satu per satu Dari awal sampai akhir Oleh karena itu Tendatlah para uh, ustaz Dan lain-lain Yang biasanya mengambil dari kitab ihya Dia memperhatikan betul Koreksian Keterangan Al-Imam Al-Iraqi Imam besar Di dalam hadis iaitu yani, gurunya Al-Hafiz Ibn Hajar al-Fqalani Asqalani, rahimahumullah ta'ala ya yeah. kemudian di kitab ihya pun masuk ajaran sejumlah ajaran filosofan ya yeah. dan penuh dengan ta'wilan pentawilan pentawilan Karena Al-Ghazali terjerumus di dalam Filsafat. Sebagaimana diterangkan oleh uh, murid dan sahabat beliau. Itu Al-Imam Ibn Al-Arabi. Ada dua yang namanya ini. Yang pertama Ibn Al-Arabi. Tanpa alif lam. Maka inilah yang dikatilkan oleh para ulama. Yang mempunyai aqidah wihdatul wujud kesatuan wujud dengan Allah Ibn Arabi Hanta Al-Iqlam yang menjadi Imam Besar dalam Islam Ibn Arabi dengan Al-Iqlam Ibn Arabi yang jadi muridnya Imam Al-Ghazali beliau menerangkan tentang perjalanan panjang Al-Ghazali di dalam memasuki perut-perut filsafat itu sendiri, kalau Al-Ghazali mempunyai perjalanan yang bertahap. Semula beliau masuk dalam filsafat yang membuat seseorang keluar dari Islam. Oleh karena itu beliau menghindar dari filsafat ini. Beliau tulis kitab Al-Munkar min al-Balagh terbebas dari kesesatan kemudian beliau mengarang kitab tahafutul falasifah kesesatan ahli filsafat, yang situ beliau turunkan sebanyak 20 macam akidah filsafat, yang kalau salah satunya diakini oleh kaum muslimin tidak syak lagi bahawa dia telah keluar dari Islam tetapi beliau tidak keluar secara mutlak dari filsafat Beliau berpindah dari satu ajaran filsafat ke ajaran filsafat yang lain. Oleh kerana itu, kata al-imam Ibn al-Arabi, semagimana di Nukil oleh malam ulama, di antara yang sering menukil adalah Syekh Muslim bin Tayinia. Allah Ta'ala, di kitabnya yang sangat-sangat berharga dan bermanfaat, bagi kaum muslimin Ar-radu ala al-mantikiyin, Ar-radu ala al-mantikiyin, Bantahan terhadap logikanya ilmu mantiknya orang-orang Yunani yang masuk ke dalam Islam. Kemudian di kitab beliau Daru, Kaharudin, Akliwan, Nakal menolak dalil-dalil pertentangan antara akal dengan Nakal dengan dalil-dalil Al-Quran, satu Al Sunnah, Al Imam dan semuanya mengatakan bahawa tidak ada pertentangan, tidak mungkin dan tidak pertentangan akal yang sehat. Akal yang mempunyai ketegasan dengan nasf Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apa kata imam Ibnu arabi Sebagaimana didukir oleh syaih Islam Ibnu Taimiyah? tabiyyah Bahawa syaihuna guru kami masuk ke perut-perut filsafat. Perut masuk ke dalam perut-perut Kemudian dia hendak keluar dari perut filsafat itu tetapi dia tidak sanggup. Oleh kerana itu pertama orang yang memasuki ajaran filsafat ke dalam ilmu usul-usul hiks, usul-fikis, usul-fiki usul adalah Al-Imam Al-Ghazali di kitabnya Al-Mustasfa yang sangat uh, terkenal itu. Baik, eh? nah. kemudian dalam kitab Cehia itu, iaitu dipenuhi juga bahkan awal dan akhirnya ajaran kesoh, kesoh, sufi, karena beliau berangkat pada akhirnya menjadi seorang sufi, oleh kerana itu penuh dengan ajaran uh, sufi dari awal sampai akhir, dan kita akan jumpai keterangan-keterangan yang sangat ada. baik itu dalam bidang hadis, akidah dan lain-lain, salah satunya apa yang uh, uh, ditanyakan oleh ikhwan kita tadi uh, tentang ketika beliau membahas tentang keajaiban uh, uh, hati itu sendiri dan membawakan hadis yang la'asmalahu tidak ada asal uh, tidak ada asal usulnya uh, sama sekali tapi ya. yang pertanyaan yang kedua yaitu tadi sudah saya jelaskan bahawa di dalam Islam ada dua asas yang patut diketahui oleh kaum muslimin asas yang pertama bahawa seseorang tidak akan memperoleh kebaikan kecuali hasil dari usahanya sendiri, sebagaimana Allah Bunda Azza Jal menegaskan dalam kitabnya yang mulia, "Wanlee salil insanii illa masah". Manusia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali hasil dari usahanya sendiri. Dari yang masuk dalam usaha manusia adalah Anak-anak manusia itu sendiri Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam sebuah hadis sahih Yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud Dan lain-lain Inna -lain, awladahum min kasbikum Sesungguhnya anak-anak kamu itu Adalah termasuk dari Usaha kamu sendiri Ini pernah saya perangkan pada uh, Di tempat yang uh, Lain tentang syarah Dari hadis yang mulia ini ya? Asas yang kedua, sebagaimana Allah Swt terdaskan di banyak tempat di dalam kitabnya yang mulia, walajaziru wa ziratuizrokhna. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, kecuali dia menjadi penyebab. Inma penyebabnya itu dia yang mengajarkannya. Mengisyaratkannya dan seterusnya itu semua kembali kepada usaha orang itu sendiri. Seperti seseorang yang menunjuki seseorang tentang kebaikan, kemudian orang yang ditunjuki itu mengerjakan kebaikan itu, maka orang yang menunjuki itu akan mendapat ganjaran demikian juga orang yang menunjuki seorang kepada jalan kesesatan kemudian diikuti oleh manusia maka dia akan memperoleh sebanyak dosa orang yang mengikutinya itu sebagaimana uh, ditegaskan di dalam uh, hadis-hadis uh, yang sahih uh, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala ala Wasallam kembali kepada pertanyaan pertama iaitu hadis yang tidak ada asal usulnya akan tetapi dosa gibah dan gibah itu sendiri jelas nasnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Di mana kita dilarang untuk gibah. Yaani firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu, jadubuu katsiran minal dhann." illa ba'du radan fitnum wa la tajassasu wa la yagtab ba'dukum ba'da ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fa karihatuhu wattaqullaaha inna Allaaha tawwabur rahim wa hayya ulama' al-burhan jaw dari kebanyakan sangka-sangka itu zannu Ilah bagaibunni esmun, karena sebagian dari sangka-sangka itu adalah dosa. Kata Nabi dalam hadis sahih yang dikutorkan oleh muallafan muslim, hiaqun wabun. Fatin wabun akbabul harif. Awaslah dari, awaslah kamu sangka dari sangka-sangka, karena sangka-sangka itu adalah dusta-dusta berkaten. -dusta Ya. Bolehkah seseorang itu Menyangka sesuatu kepada saudara dia Jawabnya boleh Apabila ada karina Di sana ada tanda-tanda Yang uh, membolehkan Seorang uh, menyangka uh, Saudara dia Berbuat dan berkata Seperti itu, ada penjelasan yang luas Dari para ulama ya. Dan janganlah kamu Menjadi jasus Menyelidiki orang Walayak tabahmu kembaabah dan janganlah kamu menggunting sebagian kamu janganlah sebagian kamu menggunting sebagian yang lain. Aiyubu ahadu kum ayakulah lembah akhihi maitan sukakah salah salah dari kamu memakan daging soneraja sendiri yang telah menjadi bangkai tentu tidak suka kek perkara itu. Kamu tidak akan menyukainya. Waqtullah. Oleh karena itu berkata kepada Allah, innallaha thawabur rahim. Ini dijelaskan uh, dengan panjang lebar oleh para ulama tentang gibah yang terlarang dan gibah yang diperbolehkan oleh agama. Bahkan ada kalanya menjadi wajib menceritakan orang itu uh, sendiri. Tentunya dalam persalatan sebagaimana al-imam al-Nawawi, imam al-Nawawi r.a. di sebagian kitabnya, seperti di riadus falahin, dan di kitab beliau al-adhikaru. Ya, barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin bertanya misalnya kita nggak mampu apa yang dimaksud apa itu kita harus beli kambing gitu misalnya kita nggak mampu kita beli daging apa itu termasuk kita udah hakek covid mas Apabila kita tidak mempunyai kemampuan Membeli seekor kambing Untuk anak wanita Perempuan Atau dua ekor kambing Untuk anak laki-laki Maka agama tidak Mewajibkan kita Dan Seandainya kita Mau berhutang Kepada seseorang untuk Membeli Paling tidak seekor kambing من نورة مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى اسمه جمال الاتران كان الامام ابن قيم رحمه الله تعالى لكتابها تحفة المولود في احكام المولود لفربره كانتسارة وعليه السلام الله وبركاته لفربره كانتسارة untuk menghutang Untuk hutang uh, Demi membeli saya korak kambing Untuk dia mengakikahkan anaknya Kata Adil Imam Muhammad Mudah-mudahan Allah akan menggantikannya Adapun kita membeli sepotong daging Itu kan yang dimaksud Ya eh? Itu tidak atau bukanlah yang dikata, disebut sebagai Aqiqah Kerana Aqiqah itu adalah Atau nama yang disukai adalah An-Nasikah ya, Sebagian ulama membicarakan tentang Bolehkah seseorang menyebut nama Aqiqah Atau dengan yang lebih baik meninggalkannya Dan mengganti dengan nama an -nasikah. Sembelihan, ya. Nah, eh, itu tidak dikatakan sebagai akiah kerana yang dimaksud dengan akiah adalah ya, iaitulah eh, penjimbelisan seekor kambing atau dua ekor eh, kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya adalah Mengenai e, Mayit yang pertama Atau Bagaimana adab dan hukumnya Takjiah Dan jiarah kubur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wajib ya di syariat kan di dalam agama hukumnya sunat ya bahkan Sunnah muakkadah apabila itu salat atau sunah yang kalau salah cerita ya, kalau kita yang musibah kematian, maka disukai kita bertasyiah kepada ahlul maiyit, iaitu yani warganya, imma dengan jalan mendatanginya, atau menulis surat atau dalam telefon sekarang ini. Atau kalau tidak sempat mendatangi ke rumahnya, apabila berjumpa dengan dia, kita katakan bahwa kita bertaaziah. Bagaimana taaziah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dapat saya simpulkan kata-kata beliau pertama menyuruh sabar. Misalnya kita katakan sabarlah atas musibah ini. Yang kedua, beliau mengatakan harapkan ganjaran dari musibah ini. Karena seseorang apabila ditimpa musibah dan dia sabar menerima ketentuan Rabbul Alamin, qadar Dari Allah Taala, ta Maka dia akan diberi ganjaran yang besar dan sangat besar Sabar lah Harapkan ganjaran atas musibahmu ini Kemudian yang ketiga Allah yang memberi dan Allah berhak mengambilnya Yang menghidupkan kita Allah Allah berhak mematikan kita Begitulah kurang lebih Kisahnya saya bertasyiah kepada antum sabar harapkan ganjaran dari Allah atas musibah ini kerana semuanya kita adalah milik Allah Allah yang memberikan Allah yang mengambil kurang lebih seperti itu itu yang warit yang datang dari hadis uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patutlah kita uh, bertaaziah dan kapan waktunya? Waktunya tidak terbatas pada saat kematian itu atau esoknya lusa dan seterusnya. Amma sebagian hadis telah datang ada yang membatas sampai tiga hari. Maka hadis ini tidak sah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam. النقطة الثانية عن زياره قبور زياره قبوريني بول مصرو في شرياتكن أوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملام عند زياره قبور كنت نهيتكم كنت نهيتكم كنت نهيتكم عن زيارة القبور biar saya pernah melarang kamu ziarah kubur fazurul kubura maka sekarang ziarilah kubur-kubur itu karena kubur itu akan mengingatkan kita kepada kematian dan akhirat demikian terhadapkan dari Rasulullah dengan salat yang sahih beberapa riwayat yang tersebut ya berarti salah satu Faedah dari ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian dan akhirat ini faedah yang termasuk kalau kita